Oho, onpas sinulla melkoiset stereot. Noilla kaiuttimilla sinä olisit tehnyt vaikutuksen vaikka Stonehensin rakentajiin. No, kyllähän tällaisen holviin mahtuu tavaraa. Täällä voisi vaikka pyörittää kissaa hänestä pitelemmällä, mutta sen olisi ehkä parasta olla hyvin kärsivälinen kissa. Sillä kyllä se muutama kolhu saisi päässä. Tässä sitä nyt ollaan. Niin. Niinhän sitä ollaan. Niin. Kuule. Hmm. Lähdetään kävelylle. Hyde Parkiin. Minä vaihdan yllen jotain vähemmän sopivaa. Tätä pukaan minä pidän vain sellotunneillani. Sellotunneilla? Niin. Minun opettajani oikein mukava ukko. Mutta minä luulen, että jousella vinguttaminen jotenkin Kiihottaa häntä. tulee ihan kohta. Mm -hmm. No, mitä sinä pidät minun asustani? Sinä näytät ihastuttavalta. Mm -hmm. niin. Tiesitkö sinä muuten, että minussa on jotain vialla? No, olenhan minä kuullut jotain siihen suuntaan. Syy siihen! Miksi se aurinko laskee iltaisin matalan taivaan rantaan? etenkin kesällä on se, että sä saat tyttiä rinkot pomppimaan ylös ja alas. Huomattavasti selkeämmin. Tästä minä olen täysin vakuuttunut. <kustan> Kuuntele nyt tuotakin. <kustan> Mutta vakavasti puhuen, välistä minä ihmettelen, kuinka paljon sinä oikeastaan tiedät minusta. Jos olet kuullut minun vaivastani siitä lähteestä, kun minä oletan, se ei ole totta. Russell yksinkertaisesti keksi sellaisia juttuja, koska hän ei pysty sietämään sitä, mitä se todella on. No mikä se sitten on? Kerro minulle. Älä hätäile. Älä hätäile. Ei se ole mitään vakavaa, ainoastaan epätavallista. Hyvin, hyvin epätavallista. Minusta on kiintoisaa nähdä, saatko sinä sen selville tämän illan aikana. No, arvaa uudestaan. Okei, okay. onko se sinun kyynärpääsi? Sinun vasen kyynärpääsi. Sinulla on jotain vikaa siinä. Taas pieleen. Täysin pieleen. Sinä olet aivan väärillä jäljellä. No ei se ainakaan voi olla sinun takapuolesi, koska minusta siinä ei näytä olevan mitään vikaa. Ei, ei. Sinä ei todellakaan ole mitään vikaa. Minäpä kerron sinulle yhden tarinan. Kiva. Tule istumaan tänne. Tarinan, joka osoittaa millaisia kummallisia asioita minulle voi tapahtua. Ja se on täysin totta. Monet kertovat sellaisia juttuja, joita muka on tapahtunut heidän kummin kaimansa parhaalle ystävälle. Mutta minä tiedän, että tämä on totta, koska se tapahtui juuri minulle. Niin kuin se arpalippu. Joo. Minun piti ehtiä junaan. Ja kun minä pääsin asemalle... Kerronko minä sinulle, mitä minun vanhemmilleni tapahtui asemalla? Kyllä. Hyvä. Minä vaan tarkistin, että muistat. No, joka tapauksessa. Minä olin 20 minuuttia etuajassa. Minä olin katsonut aikataulusta väärin tai sitten juna lähti väärässä ajassa. En ole varma kuinka päin se oli. No, annat tulla nyt. No, minä ostin lehden ja menin kahvilaan täyttämään ristisanatehtävää ja ostin kupin kahvia. Ah, ratkaisitko sinä ristikoita? Kyllä. Minkä lehden? Tavallisesti Guardianin. Minusta sen on tarkoitus olla jotenkin näsäviisas. Minä teen yleensä Timesin ristikoita. Osaatko se ratkaistua? Suoraan sanoen, tässä vaiheessa tarinaa minä en ole edes ehtinyt vilkaista sitä. Minä olen vielä ostamassa kahvia. No hyvä on. Ostan nyt se kahvi. Sen lisäksi minä ostan paketin keksejä. No mitä merkkiä? Rich team. Mm, hyvä valinta. Hyvä on. Joka tapauksessa minä menin näiden juuri juuritekemieni hankintojen kanssa pöytään. Mutta minä en muista, oliko se pyöreä, joten älä kysy sitä. En kysy. No niin, mennäänpä sitten tilanteen kuvaukseen. Minä istun pöydässä. Ja minun vasemmalla kädelläni on sanomalehti, oikealla kahvikuppi ja keskellä pöytää keksipaketti. Minä näen sen aivan selvästi. Mutta se mitä sinä et vielä näe, koska en ole maininnut sitä, on yksi tyyppi, joka istuu minua vastapäätä. Millainen hän on? Aivan tavallinen. Salkku, puku. Eikä hän näyttänyt siltä, että hän oli aikeessa tehdä mitään omituista. Jaha, minä tunnen tyypin. Mitä hän teki? Näin. Hän nojautui eteenpäin. Otti keksipaketin, repisen sen auki, otti yhden keksin ja... ja... Ja mitä? Ja söi sen. Mitä? Hän söi sen. No mitä sinä teit? No siinä tilanteessa minä tein juuri niin kuin kuka tahansa aito englantilainen tekisi. Minä en ollut huomaavinani. Mitä? Minkä vuoksi? No siihenhän meitä on opetettu. Minä tutkin itseäni ja huomasin, että minun vaistoissani tai kasvatuksessani ei ollut mitään, mikä olisi opettanut minut kuinka reagoida siihen, että joku istuu sinun edessäsi noin vain tyynesti ja piittaamattomasti varastaa minun keksin. Sinä no sinähän olisit voinut... Jaa. Oikeastaan minä en ole varma, mitä minä olisin tehnyt vastaavassa tilanteessa. No, no mitä sitten tapahtui? Minä tuijotin epätoivoisesti tehtävääni. Enkä saanut ratkaistua ainuttakaan vihjettä. Sitten siemaisin kahvia, mutta se oli liian kuumaa, joten minulla ei ollut mitään tekemistä. No, sitten minä rohkaisin itseni ja otin yhden keksin. Ja yritin olla huomaamatta, että keksipaketti oli salaperäisesti jo valmiiksi avattu. Mm, mutta sinä otit tiukan linjan. Kaa sitä niinkin voi sanoa. Minä söin sen keksin erittäin määrätietoisesti ja näkyvästi, jotta hänelle ei olisi jäänyt millään tavoin epäselväksi, mitä minä tein. Eli kun minä syön keksin, se on todella syöty. No, mitäs hän teki? Hän otti toisen keksin ja söi sen. Siinä aivan minun nenäni edessä. Ja ongelmana oli se, että koska minä en ollut tehnyt mitään ensimmäisen keksin suhteen, minun oli huomattavasti vaikeampaa sanoa mitään toisesta keksistä. Mitä siihen voisi sanoa? Anteeksi, mutta minä en voinut olla panematta merkille, että te... Hm. Se ei yksinkertaisesti toimi. Oho. Ei. Minä jätin sen omaan arvoonsa entistä päättäväisemmin. Oi, luoja. Minä tuijotin ristisanatehtävääni ja sitten minä otin toisen keksin. Ja kiitävän hetken ajan meidän katseemme kohtasivat. Näinkö? Ei nyt aivan. Mutta katseemme kohtasivat. Ja sitten me molemmat katsoimme toiseen suuntaan. Mutta ilmassa oli hieman sähköä, tiettyä jännitettä. Sen minä kyllä uskon. Ja me söimme koko keksipaketin samalla tavalla, hän ja minä koko paketin? No eihän siinä ollut kuin kahdeksan keksiä, mutta se tuntui kestävän ikuisuuden. Ja kun se oli tyhjä, se mies nousi ja lähti. Minä tietenkin huokaisin helpotuksesta. Ja sitten minun junani kuulutettiin. Minä nousin. Niin. Otin sanomalehteni. Ja lehden alla oli... Niin. Niin. Minun keksipaketti. Mitä? Totta se on. Sinähän olet täysi idiotti Lähes täysi ääliö. Todellinen hölmö. No niin. Nyt sinä saat kertoa minulle tarinan. Hyvä on. Mutta se on lyhyt. Eikä yhtä hassu kuin sinun juttusi. Mutta ei se mitään. Kun minä olin pieni, niin kaikki jutut alkavat vai mitä? Kun minä olin pieni, minun sänkyni yläpuolella riippui taulu. Sellainen, josta lapsien oletetaan pitävän, mutta he eivät tosiasiassa pidä niistä. Se oli täynnä hellyttäviä eläimiä, jotka tekivät hellyttäviä asioita. Tiedän, minullakin oli sellaisia. ja sadettakeissa. Juuri niin. Minun kanini olivat itse asiassa lautalla rottien ja pöllöjen kanssa. Sinne taisi olla vielä yksi porokin. Sillä lautalla? Aivan. Ja pieni poika. Hieman homsuus ja jotenkin kulkurin näköinen ja se taulu hermostutti minua. No, lautan vieressä ui saukko, ja minä valvoin yökaudet ja murehdin sitä, että se saukko joutui hinaamaan lauttaa ja niitä kaikkia elikoita hikipäässä, ja sillä oli niin ohut häntäkin. Mutta sitten, katsottuani sitä kuvaa, vuosikaudet, minä huomasin yhtäkkiä, että siinä lautassa oli purje, ja saukko vain uisen rinnalla. Niin, oliko hyvä tarina? Loppu hieman läsähti. Yleisö jää hihkumaan, että entäs sitten? Se oli pelkkä hetkellinen välähdys. Vuosien murheet putoavat yhtäkkiä sydämeltä. Niin kuin äkillinen perspektiivin muutos, joka viestittää, että unohda murheesi. Maailma on hyvä ja täydellinen paikka. Mutta minusta on tuntunut samalta kerran aikaisemminkin. Ja se oli todella vahva tunne. Minusta tuntui, että olen sellainen ihminen, joka saa usein äkkinäisiä väläyksiä, oivalluksia. Se on todella omituista. Sanooko numero 42 sinulle mitään? Niin mitä ihmettä sinä seko? Ajattelin vain kysyä. Arthur, tämä on minulle vakava ja todellinen asia. Minäkin olin täysin vakavissani. Ainoastaan kaikki aiheuttaa minulle hieman ongelmia. Mitä sinä tarkoitat? Kerro minulle se tarina. Äläkä välitä, jos se kuulostaa sinun mielestäsi kummalliselta. Usko pois. Sinä puhut ihmiselle, joka on nähnyt paljon kummallisia asioita. Enkä minä tarkoita pelkästään niitä keksejä. Okei, okay, se oli niin yksinkertaista. Niin mikä? No sinä se juuri on, Artur. Minä en muista sitä. Se on kammottava menetys. Kun yritän muistella, en pääse sen pitemmälle kuin T-kupilliseen ja sen jälkeen kaikki pimenee. Mitä? No se muistuttaa sinun tarinaasi. Paras pätkä tapahtui edessä kahvilassa. Minä join teetä ja katselin kupin reunan yli, kun miehet tekivät rakennustöitä vastapäisellä tontilla. Ja äkkiä minä kuulin päässäni jonkun viestin. Se oli niin yksinkertainen ja järkeenkäypä. Minä vaan istun siinä ja ajattelin, että voi luoja, noinhan se on. Minä olin niin hämmästynyt, että pudotin teekuppini. Kuulostaako tämä sinun mielestäsi mitenkään järkevältä? Ihan hyvältä siihen teekuppiin saakka. Sen te-kupin jälkeen minusta tuntui, että koko maailman räjähti palasiksi. Mitä? Ne tiedän, että se kuulostaa järjettömältä. Ja kaikki väittävät, että se oli harhaa. Mutta minusta tuntuu, kun maakamara olisi repästy minun jalkojen jalta. Ja, ja... sitten minä heräsin sairaalassa. Ja minua on kärrätty sairaalasta toiseen siitä lähtien. Sen vuoksi minä varmaan olen niin hermona, kun saan äkillisiä väläyksiä. Minä tuota... No, oli miten oli. Minussa on jotain vikaa ja sinun täytyy keksiä missä. Mennään kotiin. <tuh> Mikä nyt? Minä yritän vain selvittää tämän itselleni. Sinä sanoit, että sinusta tuntui, että koko maailma räjähti. Kyllä. Ja se oli itse asiassa enemmän kuin pelkkä tunne. Ja kaikki muut väittävät, että se oli pelkkää harhaa. Aivan, mutta se on naurettavaa. Ihmiset luulevat, että kun jotain asiaa väittää pelkäksi harhaksi, se selittää kaiken ja se häipyy itsekseen. Mutta se on pelkkä sana, eikä se selitä mitään. Ei ainakaan sitä, että delfiinit ovat hävinneet. Ei varmaankaan. Mistä delfiineistä sinä puhut? Miten niin, mistä delfiineistä? Minä tarkoitan kaikkia delfiinejä. Mitä? Kaikki delfiinit ovat hävinneet? Tarkoitatko sinä, että kaikki delfiinit ovat hävinneet? Voi luoja, Arthur! missä sinä oikein olet ollut? Delfiinit katosivat samana päivänä kuin minä... Mitä? Kaikki. Jokikinen. Etkö sinä todellakaan tiennyt sitä? Minne ne katosivat? Sitä ei tiedä kukaan. Sitähän katoaminen juuri tarkoittaa. Tämä on kyllä yksi tyyppi, joka väittää tietävänsä sen, mutta kaikki sanovat, että hän asuu Kaliforniassa ja että hän on hullu. Minä ajattelin mennä tapaamaan häntä, koska hän on ainoa johtolanka siihen, mitä minulle tapahtui. Ja minä haluaisin tietää, missä sinä olet ollut. Ilmeisesti sinullekin on tapahtunut jotakin kauheaa ja se veti meidät yhteen. Nyt sinulla on ainakin joku, jolle voit kertoa siitä. Se on todella pitkä juttu. Liittyykö se jotenkin tähän pyyhkeeseen, johon on painettu? Älä hätäile. Se näyttää siltä, kuin sekin olisi kokenut melkoisia seikkailuja. Mistä ihmeestä sinä olet saanut tämän? Minä ajattelinkin, että se saattaa olla sinun. Sinä olit jättänyt sen Russellin autoon. Oletko sinä ollut kaikissa näissä paikoissa, joiden nimet on kirjoitettu siihen? No, muutamissa. Voimmeko me käydä niissä? Mitä? Haluaisitko sinä käydä niissä? Kyllä. Minä haluaisin tietää, mikä oli se viesti, jonka minä olen unohtanut ja mistä se oli peräisin. Minä olen nimittäin varma, että se ei tullut täältä. Eikä minä ole edes varma, missä täällä oikein on. Kuten olemme aiemmin maininneet, Linnunradan käsikirja Liftareille on varsin ällistyttävä kirja. Periaatteessa se on matkaopas, kuten sen nimestäkin voi jo päätellä. Ongelmana, tai oikeastaan yhtenä ongelmana, sillä niitä on runsaasti, joista monet aiheuttavat jatkuvasti ruuhkaa linnunradan kaupallisissa ja rikosasioita käsittelevissä oikeusistuimissa, etenkin, jos mahdollista, lahjottavissa olevissa oikeusistuimissa, on tämä. Edellinen lause on täysin looginen, eikä se muodosta mitään ongelmaa. Ongelmana on sen sijaan tämä, nimittäin Muutos. Linnunrata on nopeasti muuttuva paikka. Totta puhuen sitä on niin paljon ja sen jokainen osa on jatkuvassa liikkeessä, eli muuttuu. Saattaisitte kuvitella, että tunnolliselle ja pikkutarkalle toimittajalle on todella painajaismainen tehtävä yrittää pitää käsikirja ajan tasalla. Kun linnunrata oksentaa yhä uusia ja uusia muutoksia, molokin kidastaa joka minuutti tunti ja päivä. Mutta siinä te olisitte väärässä, sillä sen päätoimittajalla, samoin kuin hänen kaikilla edeltäjillään, ei ole aavistustakaan siitä, mitä sellaiset sanat kuin tunnollinen, pikkutarkka tai ahkera merkitsevät. He hankkivat painajaisensa nuuskaamalla pillillä. Korjauksia tehdään tai jätetään tekemättä aaltojen avulla sen mukaan, miltä ne kuulostavat. Otetaanpa esimerkiksi Breckvindan tapaus Avalarsin fotissa, jota mainostetaan myyttisenä ja legendaarisena mahtavien ja maagisten florinisin tulta syöksevien lohikäärmeiden asuinpaikkana tylsissä kolmiulotteisissa saippuaopperoissa. Antiikin aikoina. Ennen Bragaxin sortin saapumista, jolloin Fragilis ja Gueneluxin saksakiine olivat vallassa, ja ilma oli raikasta ja yöt tulvillaan, mutta kaikkien onnistui jostain syystä olla neitsyöitä, vaikka sitä ei kukaan uskokkaan, kun ajattelee kaikkia sitä raikasta ilmaa ja tuoksuvia öitä. Oli mahdotonta heittää tiiliskiviä missään avalarsin fotissa, osumatta vähintäänkin yhteen tulta syöksemään lohikäärmeeseen. On täysin eri asia, halusivatko ihmiset heitellä lohikäärmeitä tiiliskivillä vai ei. Ei sen puoleen, etteivätkö lohikäärmeet olisi olleet rauhaan rakastavia, sillä sitä ne juuri olivat. Itse asiassa ne rakastivat sen tuhansiksi pieniksi palasiksi, ja tässä totaalisessa rakkaudessa juuri nuo palaset muodostivat suurimman ongelman. Sillä sitä yleensä loukkaa pahiten juuri sitä, jota rakastaa. Etenkin, kun kyseessä on tulta syöksevä lohikäärme, jonka hengitys on kuin kantoraketin suihku ja hampaat kuin valurautainen puiston aita. Lisäksi ongelmana oli se, että ne siinä sivussa loukkasivat myös useita henkilöitä, joita toiset rakastivat. Ja kun siihen vielä lisätään joukko mielipuolia, jotka todella viskelivät tiiliskiviä, voitte ymmärtää, että Avalarsin fotin Breguindalaiset asukkaat joutuivat usein lohikäärmeiden uhreiksi. Mutta piittasivatko he siitä? Ei sitten yhtäkäs mitään. Lohikäärmeitä kunnioitettiin niiden villin kauneuden ja mielen jalouden vuoksi, ja myös siksi, että niillä oli tapana purra ihmisiä, jotka eivät kunnioittaneet niitä. Mutta mistä se johtui? Vastaus on yksinkertainen. Syynä oli seksi. Jostain syystä matalalla kuutamoisella taivaalla lentävässä lohikäärmeessä oli jotain käsittämättömän seksikästä, ja yö oli jo ennestäänkin tuoksuja tulvillaan. Mutta mikä niissä oli seksikästä, sitä paikalliset asukkaat eivät kertoneet. Tai eivät ehtineet kertoa, sillä siinä samassa, kun parvi parvisilkkisiipisiä, paksunahkaisia lohikäärmeitä ilmestyi iltaruskossa taivaan rantaan, puolet Bregwindan väestöstä syöksyi pusikoihin toisen puoliskon kanssa ja vietti siellä hengästyttävän yön. Ensimmäisten auringonsäteiden myötä he kömpivät esiin, onnellisesti hymyilen ja vakuutelen varsin hellyttävästi olevansa edelleen neitsyöitä, joskin melkoisen hengästyneitä ja hikisiä neitsyöitä. Ei siis ihme, että käsikirjan yksityiskohtainen kuvaus planeetan yleisestä tilasta on osoittautunut niin suosituksi liftareiden keskuudessa ja tästä syystä sitä ei ole koskaan korjattu. Niinpä liftarit joutuvatkin kokemaan melkoisen pettymyksen saapuessaan Breguindaan, sillä nykyään siellä ei ole muuta kuin betonia, stripparikapakoita ja lohikäärmeburgeribaareja. Mutta yö voi olla tuoksuja täynnä myös muilla planeetoilla, kuten esimerkiksi maapallolla. Lontoossa. Islingtonissa. Ei, ei vielä, Arthur. Ei ennen kuin olet selvittänyt, mikä kohta minussa on vielä. Sinä voisit aloittaa vaikka siitä, missä sinun kätesi on nyt. Mihin suuntaan minun pitäisi jatkaa? Alaspäin. Alaspäin on itse asiassa toiseen suuntaan. Ahaa. Nyt minä olen päässyt sinun polveesi. Sinun vasemmassa polvessasi on jotain järkyttävästi vialla. Minun vasen polveni on täysin kunnassa. Jatka vain. Sinun vasemmassa jalassasi on siis jotain vikaa. Ei yhtään mitään, mutta älä lopeta. Entä sinun oikeassa jalassasi? Sinun täysin kunnossa, mutta jatka vain. Suoraan sanoen, minulla ei ole aavistustakaan, mitä minä etsin. Kyllä sinä huomaat, kun löydät sen. Usko pois. Mutta ei se ole se. Jos se ei ole sinun varpaasi, niin minä en keksi enää mitään. Hyvä on. Nouse seisomaan ja nosta minut ilmaan. Huh? Nyt voit laskea minut alas. No? No. Mikä vika minun jaloissani on? Ne eivät kosketa lattiaa. Miten sinä ajattelet siitä? Ajattelin vain, että sinä pystyt ehkä samaan kuin minä. Tule tänne ovelle. Nyt minä aion astua siitä ulos. Arthur! Tämä on toinen kerros! Minä tiedän. Artur! Tule takaisin! Sinä tapat vielä itsesi! Tule, Helti, takaisin! Noin. Minä ajoin kysyä sinulta tyhmän kysymyksen. Nimittäin, niin että mitä sinä teit. Mutta sitten minä tajusin, että minä näin sen omin silmin. Sinä lensit. Tai siltä se ainakin näytti. Niinpä se tuntui tyhmältä kysymykseltä. Pystytkö sinä siihen? En. Haluaisitko yrittää? Se on itse asiassa helppoa, jos sitä ei osaa. Se juuri on tärkeintä. Älä ole ollenkaan varma siitä, että pystyt siihen. Katso nyt. Katso. No, kysy minulta, kuinka minä tein sen. Kuinka sinä teit sen? Ei aavistustakaan. Eli sinä voit aivan hyvin yrittää sitä. Katso nyt. Minä astun ulos. Ja leijun sen verran alempana, että sinä voit asettaa jalkasi minun kädelleni. En minä uskalla. Tule nyt. Aseta oikea jalkasi minun kädelleni. Hyvä on. Noin. Hyvä on. Ja nyt toinen. Aseta paino oikealle jalallesi. En ei minä, ei minä pysty. Koita nyt. Ei. Noin. Ja nyt minä lasken käteni. Katso nyt. Oi. Hyvä luoja. Artur. Hyvä luoja, minä leijun ilmassa. Ja nyt me kokeilemme muutamia kielteitä. Seuraa minua. Eikö Arthur. Arthur. Arthur minä osaan lentää. Ne osaan! Uskotko nyt? Minä osaan Mitä minä sanon? Ja niin Feni tai Fen Church, kuten hän halusi itseään kutsuttavan, oppi lentämään. Ja taito, joka perustuu siihen, että hyppää jostain korkealta kohti maata, mutta välttää osumasta siihen. Se on mielenkiintoinen kokemus ja vielä mielenkiintoisemmaksi sen tekee, jos mukana on joku toista sukupuolta edustava henkilö, jota kohtaan ensiksi mainittu tuntee mielenkiintoa, sillä ilmassa voi tehdä kaikenlaista jännittävää. Niistä kertoo tarkemmin myös erittäin suosittu teos nimeltä Linnunradan käsikirja liftareille, mutta siitä enemmän seuraamassa jaksossa.